En vacker morgon hade de små ponjerna skojit tillsammans på ängarna bakom drömslottet. Lemondrop övade flitigt på sina hopp över en enorm blomsterbädd som hade formen av en korg med äpplen. Den såg så verklig ut att Applejack försökte hjälpa åt sig några äpplen. Åh oh, ponysvansa, den är jorda blommor, det är inte äpplen, klagade hon Jag lite. Bad Copper Candy. Hon var väldigt förtjust i blommor. Men det vill inte Lemondropp höra talas om. skulle bara våga röra mitt fina hinder. Gå till Totsy istället och få lite riktigt godis. Ni kan be att få blomsterklubbor som man växer. I. Titta, det kommer Fyndslöj och gör en dubbel dubbel det väl bak att länge skulle byta i luften Vad gastig och lyckligt i split som hade fått syn på henne Så, så, så Sådär gör hon bara när hon är upprad Vad kan ha hänt De små ponjerna hade hållit på att bilda blomster i Lange till Glories födelsedagsfest Och nu rusade alla fram till Firefly För att ta reda på vad det var som hade hänt Firefly stod och pratade med Majesty och Spike Spike var Magistys lilla drakunger. Kungen i musiklandet ska hålla en stor tävling för att ta reda på vem som gör den vackraste musiken i landet. Sa Firefly. Den som vinner får gifta sig med prinsessan Melody. Kom svansar, det där måste vi se. Ropade tikkel och hoppade upp och ner. Vi måste jag oss på en gång, det är långt i musiklandet. Men Hartthrob visste ett bättre sätt. Inte över det Magicy tar oss dit med hjälp av sitt magiska hår. Men det finns en till Som vi måste berätta om tävlingen för Och han måste följa med oss Du, du menar Fergus? Hur är det pojken? Men det var Flutterby Som stannade upp och slutade jaga Sina fjärilsvänner för ett ögonblick Det var en lek som hon aldrig Tröttnade på Fergus var en mycket god vän Till alla ponjerna han vaktade får på ängarna som fanns bakom drömslottet och ponjerna älskade att höra honom spela flöjt. Han spelade den allra vackraste musik man kunde tänka sig och de visste om hans innersta hemlighet. Han var förälskad i prinsessan Melody. Han hade sett henne när hon en gång passerade förbi på en resa som hon skulle föra henne till prins Banger i Trumlandet. Fergus hade förälskat sig i henne med detsamma Hon var så söt och blyg Och alla visste att hon var lika snäll och rar som hon var vacker Så du förstår, om du vinner tävlingen får du ju gifta dig med prinsessan Det var Hartthrob som kom med den stora nyheten till Fergus. Vi ska till tävlingen allihop och vi ska heja på dig Men Fergus såg ledsen ut Jag kan inte komma till tävlingen min flöjt är sönder. Det kommer att bli någon annan som gifter sig med prinsessan. Det blir väl prins Banger, eller prins Trump som spelar trumpet, eller. Honnys eller. Det enda som hörs när de är i farten, det är och ingen musik. Det var konfetti som protesterade. Majesty! Du kan säkert hitta på ett sätt att hjälpa Fergus. Majesty såg sig tankfullt omkring. Sedan sa hon. Applejack, gå till fruktträdgården och ta en gren från det trädet som näktergalen brukar sjunga i. Men du måste skynda dig, för vi har ont om tid. Och Applejack galopperade iväg så fort som hovarna bar henne. Och snart återvände hon med en grön gren i munnen. Majesty snurrade sitt magiska horn och så sjöng hon. Fergus och ponnyhästarna såg på med ivr och spänning för förvandlade sakta den gröna lilla grenen till en vacker silverflöjt. Här har du din flöjt, sa Majesty. Musiken du spelar på den kommer vara lika vacker som väktergalen sång men nu måste vi oss av. Jag tror bestämt att tävlingen har börjat. Majesty snurrade sitt horn och så sjöng hon igen. Plötsligt befann sig Fergus och ponjerna vid kungens hov. Kungen satt med huvudet i händerna Och drottningen och prinsessan Melody såg mycket upprörda ut Prins Banger och prins Trump och många andra prinser som var där Såg minst sagt förargade ut Finns det verkligen ingen i hela musiklandet Som kan spela utan att det låter illa? Klagade kungen Prins bangers trummor, prins trumps trumpet och prins klangs symbol har gjort att jag fått en förfärlig huvudverk. Ingen av dem ska få gifta sig med min dotter. När de små ponjerna hörde det här så hurrade de. Men kungen var så arg att han tänkte kasta prinsarna i fängelse. Men just då började Fergus att spela på sin fina flöjt. Kungen och hela hovet lyssnade med beundran och förtjusning. Och de små låg mot varandra. Oh, Fergus kommer säkert att vinna. Oh. sa sparkler till Hartthrob som nickade tillbaka. Hon oh, i det, det låter som hundra nekter galas. Sa Flatterby till trikkels Och kungen slog ihop händerna av förtjusning Jag har aldrig hört så vacker musik i hela mitt liv Du vinner tävlingen och oh, oh, prinsessan ska bli din Fergus och prinsessan såg lyckligt på varandra En dag när prinsessan Melody hade passerat förbi i sin vagn såg hon Fergus som vaktade får vid vägkanten och från den dagen hade hon varit förälskad i honom också Det var faktiskt prinsessan som hade föreslagit att de skulle ordna med en musiktävling på slottet för hon hade hoppats på att Fergus skulle ställa upp i den och vinna hennes hand men plötsligt hördes ett spydigt skratt ho, ho, ho, ho. Jo jo, Fergus kan nog spela vacker musik Men passar han som make till prinsessan? Vånade prins Banger Var bor han? Har han ett slott eller trädgård? Hur många tjänare har han? Och hur mycket guld och juveler äger han? avbröt prins klang Kan han ordna med en bankett som passar för prinsessan fortsatte prins Trump med ett för fly Fergus och prinsessan Melody såg förfärat på varandra och kungen och drottningen började undra men då klev Majesty fram och sa Ni är välkomna att besöka Fergus domäner om en timme. Vi glädjer oss åt att få ta emot er som våra gäster där. Tack, väldigt gärna. Vi kommer om en timme, sa kungen och drottningen, nickade instämmande. Då hördes några som honkrattade. Det var prinsarna Banger, och med trummor och klapp. Inbjudan gäller väl alla? Ja, vi vill gärna se hur den får det på. Ja, det har jag alltid velat se Fergus tittade förtvivlat på Majesty Men hon bara låg och snurrade sitt magiska horn Vips var allihop på ängen där Fergus får gick och betade i godan ro Majesty, jag kan väl inte be prinsessan Mellody och bo här? Sa Fergus sorgsut Om en timme kommer hela hovet att vara här och tänk så prinsarna kommer att skratta åt mig Pony svansar heller Det kommer de inte alls Lovade Majesty med en glimt i ögat En timme är precis vad vi behöver Kom nu alla små ponjer Nu ska vi arbeta Fergus du sätter det här och övar på din flöjt Och resten kan du lämna till oss Fergus försökte se lite gladare ut men han känner sig fortfarande orolig Under tiden samlade Majesty alla de små ponjerna runt sig Var och en får använda sin speciella talang för att hjälpa Fergus Han måste ha ett hem som kan falla en kung i smaken Jag ska använda all min magi men ni måste också hjälpa till Applejack, du får hämta de största äpplena du kan finna på det gyllene äppelträdet i fruktträdgården. Cotton candy, posy och Cherrys jubilee, ni får ta hand om trägon här. Men först, konfetti, måste du skaffa mig massor av konfetti i olika färger. Med min magi ska jag förvandla alla konfetti till juveler. Majesty såg sig omkring och så snurrade hon på sitt magiska horn. Och skäng mjukt Det här blir inte ett hem ni förstår Och en liten folke som vattnar på För det här blir ett stort och stådligt slott Med torn och pinnar och flaggor i blått Och var fem är Och äpplen förvallas I guld om du vill Och konfetti jubilen Överallt man ser Och platt Av stora bot. Allt där får de se När en tete har Och Fergus såg häpet på När hans gamla koja Plötsligt blev insvept i egendomlig liksom gnistrande dimma din man skyndades Och där Där stod det magnifika slottet som Majesty nyss beskrivit Runt om fanns fantastiska trädgårdar med massor av blommor Och i träden sjöng fåglar de vackraste sånger Livreklädda tjänare stod vid dörren Och överallt vajade flaggor för att välkomna den lilla prinsessan de små ponjerna arbetade hårt med sina uppgifter Och var precis klara när den kungliga uppvakningen från musiklandet anlände Ponjerna kunde inte låta bli att le när de såg alla förvånade ansikten Och allra mest förvånade var nog de tre prinsarna Ingen hade någonsin sett ett så magnifikt slott Och det var nästan ingen som kände igen Fergus i hans nya fina kläder men prinsessan Melody kände genast igen honom och sprang fram och gav honom en kyss på kinden. Kanske, som majestät, skulle vilja se trädgårdarna först. Jag kan försäkra att de är ganska ovanliga, sa Powder och blinkade till de andra ponjorna. Kungen stannade framför en buske som verkade täckt med små vita snöflingor. Så vackert! Jag har aldrig sett en snöflingebuske förut. Varsågod och smaka. De är verkligen goda, sa Powder och bröt en blomma och gav åt kungen. Kungliga kronor, ropade kungen när han smakade på en av de vita blommorna som Powder gett honom. Det är ju mitt favoritgodis. Smaka, sa han till drottningen. Ega sockerbitar Mums Men drottningen var redan upptagen med att plocka kolaklubbor från klubbträdet Och Surprise och sin låg mot varandra för att deras godis gjort sån succé Prins Klang hade upptäckt vindsnurreträdet Som plötsligt satte fart och snurrade för vinden Och ur trädet kom tusentals små ljus som snurrade fort fort och med ett visslande ljud tog till marken. Nej, inte det är riktiga diamanter! Skreken och genast började prinsarna gräla om vem som skulle få plocka mest diamanten. Sluta gräla, ni snälla. Färg till så det finns så det räcker åt alla. Det var Spakler som försökte lugna de tre bråkstakarna. Men de giriga prinsarna trodde henne inte, utan de fortsatte att sparka och slåss för alla ville ha flest diamanter. Gasti blev så förargad på dem att hon drog in andan och när hon blåste ut den igen gjorde hennes magi att luften kom i häftiga vindstötar. Vinden träffade de tre prinsarna och blåste upp dem så att de liknade tre stora tjocka ballonger som svävade upp i luften. De tre prinsernas skrek förfärrad. Stopp! Stopp! Jag är en prins och ingen ballong! Jag tappar alla mina diamanter! Släpp mig av, edast! Men Gasti bara skrattade och vinden blåste bort de tre tjocka och mycket arga prinsarna för alltid. Under tiden hade prinsessa Melody funnit sin favoritplats i de nya trädgården. Den var underbart vacker. Där fanns hjärtformade blommor och körsbärsträd som var översållande med de ljuvligaste blommor som man kunde tänka sig. Och de hade de vackraste färger som Cherys jubileer någonsin hade gjort. Posey hade gjort en tulpanrabatt med två hästskor. Och i mitten stod det, Fergus älskar Melody, med små fina bokstäver. Åh, Fergus! Det här är den vackraste platsen i hela trädgården. Ditt slott är verkligen artat. Ja, men nu måste du följa med och se hur det ser ut där inne. Fergus försökte låta självsäker, men han var nog lite orolig för hur det skulle se ut inne i slottet. Men han hade inte behövt vara orolig när det var hans vänner polgerna som hade hjälpt Och där inne höll Majesty förfullt på med att visa den kungliga skattkistan. Kungen var överväldigad. klimpar stora som äpplen och smaragder, rubiner, safirer, pärlor... Det, det är till och med mer än vad vi har på Kungliga palatset Viskade drottningen Varsågoda Ta så många ni vill ha Vi, uh, nej jag menar Fergus kan skaffa nya när som helst Sa majestät med ett leende Men ni måste väl vara alldeles utsultna Efter den långa resan Åh, oh, se här kommer Fergus Och prinsessa Melody Gå då allesammans Till bankettsalen Där är allting förberett Fergus såg förbluffad ut. men tog med sig de andra och gick till bankettsalen. Vilken syn som mötte deras ögon. Bordet som var placerat mitt i salen dingnade av godsaker. Vilket i splitt hade verkligen överträffat sig själv den här gången. På mitten av bordet stod en enorm bröllopstårta och på toppen av den fanns en liten miniatyrmodell av Fergus och Melody som åkte i släde som drogs av powder och sparkler. Där var stora skålar med söta körsbär och grädde. Men det var en gåva från Käris jubile. Små söta kakor som hade formen av ett höstlöv från Gasti. Honungsfyllda äpplen från Applejack. Och det fanns till och med små hästskor som var fyllda med nogat. Det var Tickels går suckade och såg ut över bordet. Åh, oh, jag önskar att vår kungliga kock kunde laga mat på det här viset. Och så tog hon en stor portion av den läckra körsbärsklassen. Majesty gick försiktigt fram till kungen och frågade um, Så ni tror att prinsessa Melody kommer att bli lycklig om hon skulle bo här med Fergus?" Kungen slickade bort lite av Cotton Candies nektarsås ur mustaschen. Lycklig <gör> Naturligtvis blir hon lycklig <gör> Svarade kungen övertygad Jag ville egentligen aldrig att hon skulle gifta sig med någon av de där tjocka prinsarna Dessutom kan jag göra Fergus till prins när som helst Om han skulle vilja det Fergus harklade sig <hör> Is majestät jag skulle hellre vilja fortsätta att vara fårahedet. Men jag vill gärna behålla det här fina slottet och de vackra trädgårdarna. Och jag vill bli hedinna och hjälpa färguds att värka fåren. Det verkar vara mycket roligare än att vara prinsessa, sa prinsessan Melody. Ja, då får det bli så. Men Majesty... Du måste lova mig att jag får besöka Ponyland så ofta jag vill Kungen tittade allvarligt på Majesty Både du och drottningen är alltid välkomna hit till Ponyland Lovade Majesty Och som en speciell gåva från oss Kommer ni att hitta en snöflingebuske Och ett kolaklubbträd i er trädgård När ni kommer hem till musiklandet och eftersom Majesty alltid höll vad hon lovade, visste kungen och drottningen att de efter den dagen kunde få äta så många sega sockerbitar och kolaklubbor de ville.